81. Бункер 18. Свідомість поверталася до неї, то знову згасала як біль від опіків. Джульєта пригадувала хмару диму, чоботи, що загупили навколо неї, себе саму скорчену в печі шлюзу. Спостерігала, як викривлюється світ навколо, бо плавиться шолом із в'язкого пластику, як він провисає над обличчям. Перед очима промайнула яскрава срібляста зірка і завмерла над нею. Пітер Білінгс зазирав крізь її шолом, трусив її за обпалені плечі, кричав до людей, що ходили навколо, наказував допомогти йому. Вони підняли її та винесли з пекла. Їхніми обличчями струмував під, оплавлений костюм зрізали з тіла жінки. Жульєта пропливала своїм старим офісом, ніби привід, її несли горі лиць. Вона чула рипіння колеса на дверях шлюзу, бачила ряди сталевих перекладин, порожні тапчану, у порожній камері і довго несли гвинтовими сходами донизу. Прокинулася від попискування. Це був ритм її серця в апараті, що стежив за нею, і вгладіла чоловіка, вдягненого, як її батько. Першим помітила я саме його. Він підняв брови, посміхнувся, кивнув комусь за її плечем, а потім підійшов Лукас. Вона побачила його обличчя таке знайоме, таке чуже. Воно розпливалось перед очима. Жуліета відчула його долоні у своїх і зрозуміла, що вони тримаються за руки вже давно, що Лукас стоїть біля неї, бо з наскільки часу. Він сміявся і плакав, гладив її щоки. Джулс хотіла спитати, що його так розсмішило, чому він так сумує, що аж до сліз. Він лише похитав головою, а жінка знову провалилася в сон. Річ була не лише в тому, що опіки виявилися серйозними, а в тому, що вони вкривали все тіло. Ті дні, протягом яких вона одужувала, минали, як у тумані через дози знеболювального. Щоразу, коли Джульєта бачила Лукаса, просила у нього про бачення, всі навколо метушилися. Приходив Пітер, з глибини надходила купа записок, але до неї нікого не пускали. Її могли бачити лише чоловік, в одязі її батька, та жінка, що нагадувала матір. Щойно Джульєті перестали колоти знеболювальне, її голові швидко прояснило. Вона мов би, виринула з глибокого сну. З кількотижневого туману жахів, у яких тонула і горіла живцем, виходила назовні і бувала в десятках бункерів, схожих на її власний. Ліки стримували біль, але її затуманювала свідомість. Вона не заперечувала проти уколів і болю, якщо це могло повернути її розум. Це була добра ціна. «Вітання!» Вона повернула голову і побачила Лукаса. Чи він коли небудь полишав її? Він нахилився і стиснув її руку, посміхаючись. «Ти маєш гарний вигляд!» Джуліета облизала губи, у роті пересохло. «Де я?» «У госпіталі на 33-му, тільки не хвилюйся, тобі щось потрібно?» Вона похитала головою. Було неймовірно приємно мати змогу рухатися, відповідати комусь. Джуліета спробувала стиснути його руку. «Усе болить!» кволо поскаржилася вона. Лукас засміявся. Йому ніби полегшало, коли він почув ці слова. «Ще пак!» Вона кліпнула і подивилася на молодика. «На 33-му його госпіталь?» – Лукас відповів не відразу. Нарешті серйозно кивнув. «Пробач, але він найкращий в бункері. І тут ти в безпеці. Але забудь про це. Відпочивай. Я піду по медсестру». Він підвівся, і з його колін на крісло впала груба книга, пірнула в ковдру і подушки. «І «Як щодо їжі?» – Джуліета кивнула, повернула голову до стелі з яскравими лампами. Все поверталося до неї. Спогади зринали разом із болісним поколюванням шкіри. Вона цілими днями читала записки та плакала. Лукас сидів поряд, підбирав з-підлоги ті, що злітали з ліжками в паперові літачки, що їх запускають діти зі сходових майданчиків. Він знову і знову вибачався, бурмотів щось ніби чимось завинив. Джулієта перечитувала записки по десять разів, намагаючись запам'ятати, хто помер, а хто досі міг підписатися під листом. Не могла повірити новинам про Нокса. Деякі речі здавалися незрушними, як великі сходи. Вона оплакувала його та Марка, страшенно хотіла побачити Шерлі, але їй сказали, що це неможливо. Коли вимикали світло, до неї приходили привиди. Джуліета прокидалася з запухлими очима, з мокрою подушкою, а Лукас гладив її по чолу і казав, що все буде гаразд. Часто приходив Пітер. Джуліета дякувала йому знову і знову. Це все Пітер, саме Пітер. Він зробив свій вибір. Лукас розповів їй про те, що сталося на сходах, про його сходження на очищення, про те, як вони почули її голос з Пітерової рації та про значення факту її виживання. Пітер ризикнув і послухав ту розмову. Тоді вони з Лукасом поговорили. Лукас сказав йому заборонені речі, адже для нього все вже скінчилося, казав таке, що надто спонтеличило Джульєту. Вона виявилася шкідливим вірусом, заразною хворобою. Рація передавала звіти про те, що люди в машиному здаються, але Бернарду сім виносив смертний вирок. І Пітер мусив вирішити все сам. Він закон у останній інстанції? Чи буржник тих, хто призначив його шерифом? Робить він те, що вважає правильним, чи те, чого від нього очікують? Було дуже легко наважитись на останнє, але Пітер Білінгс був непоганою людиною, так сказав йому на сходах Лукас. Він сказав, що доля звела їх випадково, але те, що вони роблять на своєму шляху, визначить хто і хто. І ще він сказав Пітеру, що Бернард убив людину, що в нього є докази. Лукас не зробив нічого такого, за що посилають на очищення. Пітер подумав, що всі без винятку люди із відділу безпеки, а й ті, опинилися на сто поверхів нижче. На горі залишилася єдина рушниця і єдиний закон. Він.